Ezkerreko abertzalen artean historikoki izan diren zatiketak gainditu xedez, sortuzela e-atxe bai errepikatu dute ben eta berrizko alizio abertzaleko bozara maliek. Eta bat horren seinale izan da lehen kongresu hau. Nikolas Blen idazkari naguzia. Hau hartzen gira gaur egun, zatiketa horiek gainditurik gero eta gehiago girela, oinari politikoan ez da desaroz sasun nagusirik ahobatez bozkatu baita bideogia behar segitzeko aukera indartsua dugu ondoko eta bigira eta gogotsu lotuko gira lanari Estrategia politikoari dagokionean EHBik 2008a zeiko erriko bosak dituzede duela irurte ardi etxitako emaitza hone segide mateko, eta estatus politikoren definizioan urratsak emaitea. Eta agenda politikoan markatu nahi dugun uh, urratxada, ahlo istutuzionalean uh, gaur egun dugun irigune elkargoaren eta paurik gainditzea eta 2008a zeiko, erriko eta elkargoko hauteskundeei begira lehen planoko aldarik apena hori. Zuzendaritza berria, gaztea initziz osatua, batan azbeste oita urtekoa, mugimendu sozialitako kideak tartean, erronka handia gizan ditu Matilde Agi Bosera Malia. Importantena da nirentzat, zuzendaritza osoarekin lan uh, polit bat egitea, badirau gauzak uh, eta eremu handiak uh, uh, lantzea, beraz, uh, Artu behar denbora lantzeko hori dena. Ego Euskal Herrian ari den EH Bildu koalizioarekin lotura zuzen eta azkarrak ditu EH Baik. Maialen iriarte, bozera maleak, itza hartu du mugen desagerpena galde egiteko eta muga horretan hiltzen diren pertsonak oroitarazi nahi izan ditu. Eta ezin dugu onartu ezarri dizkiguten muga hoietan hiltzen diren pertsona horiek zaten duten parada. Beraz, apurditzagun muga hoiek ere Kongresuan Oksitaniarrak, Kortzikarrak, Kanakiarrak eta Polineziako ordezkariek ere parte hartu dute.